Profesie. Cu oricine stă o seară, pentru bani, dar nu din țară. Dacă vrei să te convingi, dai și tu câțiva și lingi. Curiculum vite. Viața, spune dumnea ei, e trăită în fel și fel. Străbunicii în bordei, strănepoata în bordel. Unei dudui. Când se simte provocată, e ca o leoaică în cușcă. Și se simte înarmată numai când e goală pușcă. Imprudență Când a stat la rând la ouă, n-a avut pe cap broboadă și acum ni se plânge nouă cum că a răcit la coadă.